Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala rasullillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa men, wa la. Të ndërruar shikuas të gjithë ju që pëna ndëqni në kanalin PIS TV. Jemi në tërësmetim të drejtë për drejtë, në emision tënë që ka thotë feja. Me lëjën e që në fillim të këti takimi, fillim eshtë ju përshëndesë, me përshëndetin e bukur islamu, me salamu alaikum, e pasajtë ju kërkaj fale pë e që është presoj të ka lajma noar që mërëna minutëve që nga kanë betur të arim që bëles paku të përfitujmë në këtë, në këtë emision. Normalisht, si kur që dhe një emisionion është i ndarë në dësh, pjese e parë është një legjerim i shkurë të rporasi pas të i hapim mundësin e inkuadrimit të telefonatave. Por dyke pas për asyush se vënesa tash do të mdikon edhe në në gjatsin emisionit, unë duha që pastë minutat e vonuar ti kthej në pjesën e parë aty ku m'takon mua. Dorso juve është shikuar të ndëruar tu haruaj komplet kohën e ardhur për juve. Andaj sot ne nuk do të vazhdojmë temën që kanë funduar më herët që flas për Islamin, por ashtu ashtu kemi edhe shumë pyetje që na kanë ardhur përmes SMS-it e që nuk po kemi mundësi ti ë pardijima dhe ti kthejmë në çdo emision. Për shkak se telefonatat po janë zakonisht ato që për e marin shumicin e kohës. Andë në këtë kohë që kam betu dherën e shkëputje, dua që dë vazhdoj me ledzimin e disa pytjeve që i kemi para vetës, duke filluar me pytin e parë, thotë uh, që kam shillën me bohoj se shumë pomenoj për vdekje, non stop që aty më rinmenja. Vdekja, me të vërtet, është një sfit për njerion, dhe jo të gjithë njerëzit e kuptojë drejt dhe din të menagjojnë drejt si duhet me këtë fenomenë. Njerëzit më ndojnë se feja është ta që ka lidi me vdekin. Andaj edhe më ndojnë se islami fletë veç për dekën. Duhet me dekë, me mënu për dekë, e kështë më randë. Andaj edhe shpeshere edhe njerëzit bëhen më fetarë në rast e vdekis. Pasë të ka le në rastë, s'ka lidi me fejn fare. Po thuaj se feja është veç të më kur ka vdekje. Andaj shuaj me edhe gratë, jenë më të mbuluara në rast e vdekis, e pas taj harroj Kërmënia rismat për kushtuar, mashallah, ne përmendin saktimi i Allahu, qurdha Zoti, inshallah në xhennet, e përmendin xhenetin me kurrë raste vdekjes. Pastaj nuk më po se, vërtit, feja ka më përmendje. Po thuajse, me vërtet, feja kur të bëj me vdekjen. Kjo është gabim total. Feja nuk ka të bëj me vdekjen fare. Feja është në mend i caktuar se s'ka të, të bëj me fen. Vdekja do atë. Feja ka ard islami ka, do të thonë ç'më jetu. Ka stënjose se ke shfizuar islamin, ç'më jetu. Atër në vdekja mojë është proces i shpejt dhe i shkurt, përndaj duhe që të jetoj me këtë fejt. Nërso qështja vdekjes, në kolidhe me fejt. Mënyra si të pregaditemi për vdekje, si të vdesim faqebal, si të jasigurojmë vetës tonë një uthtim të sigurt pas dekjes, qëfar ndodhë pas dekjes, po, këto mësimin e mësën feja, por feja nuk arme në kalëzuhu, a do të me dek, a do të me dek. Absolutisht nga se feja dhe vdekja kanë role të ndryshme. Kjo është e para. E dyta, duatëm që pëmënam për vdekje vërdimisht. Pse? Pse pëmënam për vdekje vërdimisht? Dhe kjo mëndim për vdekjen, qka për të shka këtan, pëmënam për vdekjen, ndë është të se kepa onë për dhe qka për vdekje. N Ndo është ta përmenem për vdekjen, përshka këse të ka vdek dikush nga nëtartë e familje. Dhe kjo ka imponu tash një meditim të vazhdu shumë për vdekjen. Ndo është ta, ndo është ta, ndo është ta. Nuk këmë rëndësi. Rëndësish më është që vdekjen mës ta kuptash si një bërem të shgënimit dhe dekurajimit. Për vdekjen ta kuptash pak më nëryshe. Njën nga djetarët Ebo Alia Dikak, rahimuhullah, Thot, kush e kujtan vdekjen, i bjen me më vdekja? Thot, begatohet me tri begatit më dha. Begatohet me tri begatit më dha. Njën e nga tu ka thënë, e shpejtan pendimin, këthimin, përmirësim në gjendës e ti. Andaj vdekja, kur të kujtojmë, ka një rallë pozitiv një të në tonë. Sa njërës për shamë më thonë, do të përmirësuna, do të alohë alkoholinë, e di që kjo është keqe, do të alo këtë pun të keqe, do të bëjë këtë pun mirë, dhe nuk e bun kur. Me do ta, nuk kryon pun. Po në mëmenu kërë kujtojnë vdekin, se ka me vdek, dhe në këtë gjendje, është problem me vdek, atër e kujtimi vdekes ka një reflektim pozitiv, në jenë e ti, indihman me i braktis pun të këqia. Indihman me e shpejtu bërjen e punëve të mira nga se kur e kujtoj njërë se kam mundë si me vdik njësër, punë të mire i gutë i bënë me njëherë. Një njërë që i thotë për shemblë, une e kam dërmën më falë, po ten kismet. Edhe kjo kismet zbojt kur. Se kismet është gato kismeti. Por me i thonë ti, njësër ki me vdik nëra 5. Pa, pa me pas mundësi, s'ke në mundësi, pa po thamë me pas mundësi. Me i thonë, a thotë do të falë në nëra 7? Absolut fillon me fa në mazë menerë, s'ka ko, s'ki më kur. Nëtej, vdekja ka një reflektim pozitiv të kënjëri, nga se njëri kupton se jetë ati sa so do qëtjet e gjatë, sa so do qëtjet e begatë, e bojshme, ma djedhë me sëprova, e ka një fundë, e ka një fundë. Për dhej, vdekja fillimisht të ndëruar lezër dhe motra, ka reflektim pozitiv të kënjëri ju çë ja permision gjendit. Te kështu duhet të më novdikën. Jo kuptim të zgjënimit komedike ata dorza. Ja, jo ja. jo, aty më dek. A, A padim? Po, atë permision gjendjen tonë. Largon nga punë tek xhia. Bani punë të mira. Ndihmoi njerëzve. Kërkoi falë kthej çike keu padrejsi. Ktheja pasurinë ose mallin që ke marr diku padrejsisht. Dhe ngutë kat. Gja se vdekja pat po prat. E dyta kan thon ky dietar ka thënë kjo djetarë, se e vdekja bë njëri unë që tjetë i pajtuar me sprovat. Një njëri që është në sprova më varë fri, apo, shpeshere, të me thonë, është uh, gënjëhet, shpeshere demoralizohet, i themi që bën sabër, bën sabër, se njëri unë që fse jetën që shduat, dhe bën sabër, dhe i te i kalonë sprovat faqe barë, duke ju bindë Allahot më nuarë, bi evdekja dhe i harron të gjitha këto sprova përball shpërbimeve më dha që potrisnë kaloj më nduara në gjitha sprova të tjera do kësht gjithmonë kështot s'kam ekon gjithmonë kështot jeta është kështot her pasuri her varfëri her smundje her shëndet her kia raja drod dunia nuk është gjithmonë në një situat kur bota nuk krijon një gjë të gjithmonë është lëvizje të vazhdueshme gjithmonë lëvizje të vazhdueshme andaj çësot di kësto nice ashtu edhe sot dje gjatë nëse kime vdik, dhe të të të të të i varë, pasuroshin shalovë, i smur, shurosh, pëndaj është një loj mehlemi për sprova, dhe kanë këtë rast, ndikim, pozitiv, në lehcimin e sprova dhe fatkecive. Dhe e treta, dhe të të që ka thëndi e të artë është, se të bën, bën, të bën të pajtohësh, dhe të kesh një loj kënëtësia me atë që ki, me një fjall, ka njëtë lakmur me pas, palatëre, me pas, lakmon, lakmon, së koti, me pas, me pas, pasurishëm, e qëka të një? Mirëm i pas të në qëse njëri, për shambull i ka fitu, i shuizëm për të mirë, pëse jo, me, me lakmur nuk ka mirë. Shpeshe lakmur i bon njëtë që të shiten, lirë të shiten, të i thejmë parimet e tyne. Ma dje, ma dje, mitësi të i shesin, Lëkmija për pare, lëkmija për poshtet, lëkmija për autoritet, lëkmija për ushqim, lëkmija për... Lëkmija. Nësë vdekja është sopata lakmija, e kësoj lëkmija, e qëka kime vdekjet kime ilonë? Qëka mbetit pasaj? Qëka mbetit pasaj? Andaj duhet të temë që vdekja ka një reflektim pozitiv një të në tonë. Por nuk duhet tjetë nga rkesë për njerën. Nuk duhet që të burim i shqecimit dhe i shgënjimit dhe i dekorimit. Ja, kjo gabim, kjo është pas e pishetonit. Po në qovësa është për mendja vdekjes, në këtë kontekst, me këtë e reflektim pozitiv njëtën të ndë, atërpa dyshim se kjo është e dobesh me do është e mirë. Normalisht njëri ju duhet që ta stimulan në vetë në ti për pendim, ta inkurajon në vetë në ti për sabër, ta lufton lakmin edhe me mjetët tjera. Jo është me vdekja, edhe me tjera, por njën nga këto mjetë, dhe njën nga këto masa që duhet me indermar njër ju, për balë këtu e tri, të arritur e madhore, dhe të rëndësishme për e në di, është edhe vdekja. Ta kujtë në vdekjen, po mësë me harru, nësa Allahu Gjellë Gjelalu hu, vdekjen, në e ka përmën vdekjen në shumë vëndën Kurën, edhe vetë Muhammedi sëllallahu alësallam, ndaj, e simtari nuk e kuj nuk e kuptam vdekin gjithashtot si një bërem i shgënimit dhe i shkatrimit të vetë vetës me mërzije, me qëka këmëm një, jo. Por, e bën aktiv, e bën të gjall, e bën kontribuas produktiv njët në ti, nga se nuk e din edhe sa i kam bet nga jetë a ti, anë e duhet të ngute që sa so, oma oh, shumë të mirët bënë, nuk duhet të lakman, nga se subhan lakmijat korit, edhe des njëri koritë në la në rytëve. Kjo është Lekman, lekman, lekman, për lakmis, mërë ato, mërë ato, po. Ule vetën, në në qmajë vetën, përbozë vetën, në dyte vetën. Edhe bënda që është të njërën, lakmiqari madhë, kënë kërë së ngike. U, u, u kërit, u kërit në shumë aspekte. Vdeket nuk të lënë më kërit. Më doa thëm, të kujtuar të vdeket nuk të lënë më u, më kërit. A ne duhet në këtë kontekst që të që ta kujtujmë dhekës. Për një shërështë vezvese e shëtan nuk du të marrë mëte. E s'gjata pak më te për këtë përgjigje, shëgundruar, pikin për të shëruar, shkurë të meshtë, se islami nuk në edukan që të jetujmë frimë në dhekës. Ki me dhekë, ki me aronë varë, këmë të në dheju, edhe tash, tash kani, tash, jo vëlloh, lërga saj, disponohu, ki e lamë për jetë, vull Kjetë është e gjatë, ka shumë mirën të, pa dhe në qufë se ka sëprova, ka varfri, ka smundje, e ka një fundë, sërgjitë mund që është tëtë, në besumë se pas sërgjitë, ka, ka shpërlime, ka gjenet, të njëri të të në nënhinë e ati shpërlimit e ka fundit, në momentin kur e kanë ka plusë prova të kësa i bote. Për të i shtëmë nëfënë në gjitë mund që timi optimistë, Ti optimist, ju jo ti mi, ti mi pesimist, jam mbyllim vetes son dyrë të pa shpresë, skorruk dole. O prij donjë Antonon, ka çë bëm mës vet. Jo vllaj, jo ka të mira alhamdulillah. Fjalë jo, larga sajn, nuk ka shtym, nuk ka të zin, nuk ka të kaç. Po ka të kia. Gjithmonë ka pas. Ka prova, po gjithmonë ka pas. Po ka të mira alhamdulillah, ka shumë sa dushën at mira. Ata duhet më mësu me pa ka aspekti të mirave por të këshjet mos me njëru, po, me pranu se janë egzitente dhe me i luftu, me i ljargu, por jo me shqyt bote me sytë zi, zi është kajtë, katastrofu, bo puna më zvetë, nuk ka që ashtu. Ese ja Muhammedi sallallahu sallam i ka pëlqy optimizmi, e vdekja si pas kuptimi dhe islam e ushqen optimizmin, e jo pesimizmin, kuptimi dhejt i saj, e ushqen aktivitetin, e asësit dëmbelin, e ushtian vulnitin dhe dhe dhe motivin për jetë. E ha se si nuk e ushtian dekorimin dhe zgjëllimin, absolutisht. Prandaj do ta kuptojmë drejt qendrimin e Islamit përballë koncepteve caktuara. Sikurse në kët rast përballë konceptit të vdekjes. Si e kupton një musliman apo një muslimane vdekjen? Do të thotë që kjo është tempë vetë na mur ko po pa ta qef me seriozë se që ngjërat pundelit që Islami të mëson gabimisht, andaj ian di sa pa çfarë që kjen në lutësh sa roim. Sidoqoftë, thot jam një vajzë jam martuar pa i pyetur prindërit. Por tani babi s'pon fol, a s'don më pa çka kishim ujt më thon. Vallai ke b u gabim çe ke b u kët hap. Nga sa është dashur më konsul më prind. Alamaj prindërit kanë çaf më konsultu. Po në mendje kur mëra të mira i bind se me vërtet ky djalë meriton që të jetë burrë, nuk ka babë që ta nalt mirën. Nuk ka babë që në altë mirën. Pa dhe kur baba dhëtë, nuk janë për këtë djallë. Most bënd me dashuria, fjallët e mira, pëmja, që me e haru këshilën e babës. Ka dalë, ka dalë. Se baba të dhëtë mirën. Nona të dhëtë mirën. Andaj ndëgje këshilën e tjune. Hadë e meri aspektit e ndryshme. Tisë jeli argumentit të e pëse është i mirë. Baba dhëtë të bëndë, është qyrë të ani matë nj do të na pos komunikim drfamiljar. Jo një familje gjithku kush bën çka don. Çika merr këndon, djala merr këndon, vajza kon ku don, ky vjen kur don. Kjo është kaos. Po asnjë rregull. Po asnjë rregull. Gase hum bereqetin kët lloj shka përderdhë familjare. Antaj edhe edhe ushqimi ti kau bereqeti, pse gjithku kush han për vete, gjithku kush vet. Pse ky vjen kaq orë, ai vjen kaq orë, dikush han kom, dikush tu gus kombakt. Në përporra njerëz nuk kanë pasur ushqim, por kanë hungur bashkë në sofër, dhe kika si breçet, më tepaq shëngon po kanë pasur shëndet, fuqi e fuqie, janë ngop. Sa çfarë lë ushqimesh, por megjithatë, edhe më dop shëndet, edhe fuqi, edhe ndërhati e ndrazillëka, pse? Ka un breçet. Do të them që breçeti, edhe në ushqim, edhe në familje, edhe në artiz është në konsultime, është në në në biseda ndërfamilare. Tash ka që kanë dot që kanë dot duhet më bësinë me baban që apo pa e tu më të hau për hair mundo se po nuk vallai situata nuk është mirë nuk është mirë nëse baba vazhdon këtë situatë për ballti mundoam me që mundësi, përmes të situatën çụt ki mundsi përmes nanës vllauth motrës me bisedu me të me shikuv pse pse baba s'i kënaqin ka diçka im këdreti ne dua të them që duhet më punon këdreti sa më tepër nga se situata nuk është e mirë nëse mbetet që shto nuk është mirë atë Jem ka ndinë me një burë të martum, po të është i mindar, se onë të është i fali pes kune mazë, a e kam gjuna se kur nuk miqin nga me endja. Men. Allah i dur, subhanallah, me burë të martum, po edhe pa martum, kjo është, po me të martum është më zvet, Allah u narut, kjo, kjo, kjo, shkatron familje, sa, so, sa, so, sa. So. Kësuri është që të pendurësht e ka lau sinqeresht. Dhe qdo lidhi me tesh, pas, të që ka ki pas, ta këpotër nëmërë telefonit, fotografit, SMS-at, bisedat, krej që ke pos, kujtime që ke pos me ta, mundohme i nërgu, vendit ku i kon me ta, mundohme i harru, mundohme më shkëpu tërë sesht nga tërë aja që të lidhë me qatë njëri. Fillon një jetë re, pëndojt e ka lau, ljotë Allah në mënur që me ta fal, edhe me të ndihmu me fillon jetë re që është duhet, lërë këtune veprat të ligat, të ollëta që po shkatrojnë familje dhe në qovë se të ka lau për ndorë, sinqeresht, dhe indërmer të masa, si duhet, nuk mendon, vi mendime, lërgoh, dildikon, re, re, remene i shoqe, birë flajt e ke fundet, letëzat diqka, falu, lërgoh me ndimet, luftoj këtë shka shka me ndimet, gjithë qka qka lidhme të, ma dhjënë qovë se ki hedhje, në i tesh piti, je pja dikujt, mundohë gjithë ta lidhme të me shkëput, me lejnë e loge e lojtë dalë nga daj, filloj me uftof situat Më poku ton kurna konktoshkna kalu. Ek kët bluza e ma ka ble. Ek çiktu ku ne dojn fotografik, kështu sa harron kur kështu. Kto fatkeçi kështu sa harron kur. Ne duhet të them që krahas ndarjes fizike mundo të që edhe emocionalisht të ndash paiti nga dal ngadal. Që të arrash kët periudhë e kaluar, do të lutsh Allah që ta fal Allahu Xhella uala dhe të pendosh të kej sinqerisht aftë. E... Sot jam dar gaburi, ishim shumë mirë po u prishëm për një herat. Ardjuna që kam shkurtën i hojinistë, se i kam kafri ujë. M'ka thënë keni shumë sehirë. Valla nuk e di kush e ka që të kafri, a pse në kë drejtim ka shumë që po dalin të paautorizuar, të paditur, po këç përdoren të lartë njerëzë për me përfitu materialisht, po për duhet të pas kujdes të madh. Është e mundshme që si si pasojë s'i nda. Është e mundshme. Por duhet që, duhet që me i ndërmarr masat e duhura për me larguar këtë edhe mu bashkuar. Me me burë, më, në më bizdumë burrë në kabodet kur isha është vërtet që na kanë probleme unë bardhi më thonë njerëz që janë spëru me ser është vërtet që e ser por mos mos mos a mos i u na stro serët po po kam problem po kam po luftojë në burrnë grua din çë dikush ju ka bëur ser për mundo e pse po ndoani prat ju pe dini shumë që dikush ju ka bëu po po për lamt pani pa mundoni me kuptueshë Duni me luftumet e kalu këtë tat. Te mbelen Allah, nuk s'e ka mundësimin ndikou qysh do nai vet. Po, a jekan e fuçi. Qat se ka pa Allah, azhax. Se spru pruva, por edhe njerëz njerë te bën hizmetin bajegë shumë afër. Dhe njerëz te bën hizmetin bajegë shumë afër. Te mashinë shtrua, u roli beso ta meon, qe na e kenani problem. Te ç'ky problem para pa probleme. Hajde qe saç fash ky problem, po bashk punoj me te kalu. Po bashk punoj me te kalu. Nuk masë, dhura, e ndermarr masa të duhura, e thotë dhe me shkurtën i hoqë që zakonisht na, do të themi që bashkuta xhallart e ditur, të shkolluar ata që më si të vërtet dinë çfarë thon, dinë se cilën me Juve. Nuk e ke çpërdorën fatkeqësinë e sprunën e juaj. Që ju baruket ju që ndon Kur'an, Melien Allah t'mandum, mësoj që me disa seanca këtë të kalot apo. Është qoftë ne, kimi thon disa rre për gjë për të pyetje, mendoj që kod atje për gjithë mjaftueshme. Është kundëruar kështë e sa patë mundësi të kushtojmë kohë pyjtjeve me SMS më rrëna këse kohë. Këtu në e bëjmë një shkëputje shkëvartër për të rikëtujer përsi me juve se bashku për kësaj radhe me inkodrim në telefonatë të juaj. Andaj në ndëqëni, zotë i shvullet. Shikuar të nderuar, u rikthejmë në pjesën e dytë të misionit tonë me mundësinë e inkuadrimit të juaj përmes telefonateve përmes numrit të shënuar në pjesën e poshtme të ekranit të juaja. Dhe ne pa humbur kohë e inkuadrojm telefonat në parë personte. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Khojbashamit pyet që e di se kush ka sekrecion duhet të marr abdes për çdo namaz. Po. Për të falësh ka za, duhet dy herë marr abdes apo mjaftoni abdes për në namaz? Po, shoh. Po, gjithë namazojmë, ndaj edhe në pyetje tjetër, kur fallesh ka Zot, duhet më bëni atë me fal ka Zot, apo më aftë me bëni atë për shkak të falë kingdom, a më falë kingdom ka Zot. Po, është qartë, është qartë. Kështu që në pyetje të shkurt, ndoshta vetë jetës seçdes, a duhet gjithasht të kombo me kontfime apo si të shpërjet token? A është kjo? Po, po, është po, qartë, është qartë. Selam aleikum. Aleikum selam, të qartë. Se për këtë pytje së parë, nëma është djetarët jenë të më spajtimit rrëdhë kësoj qërshtje, por unë më ndojë që si mendimi më i preferuar dhe më i favor shumë, në këtë rast është aj që thësë se si gruaj e që ka probleme me sekretion, duhet që të merë abdes për gjithë dhe namazë. Në dërësën, që osef bëhet fjallë për faljen e dy namazën brenda një kohë, si pasur e i kjesë namazët, saktuar, atërë nuk kanëve më, më, më, më, më nga se morja e abdestit u është këtë kuhës, këtë këtë kuhës, këtë për shkak të kohës, jo për shkak të namazit. Për shkak të kohës, jo për shkak të namazit. Andaj nëse për shembull kam fal drekën ose kam fal ikindin dhe drekën kam fal për shembull pse ikaj kma herët ose për shkak të bashkimit, mjafton një herë mora abdest dhe më fal edhe drekën e ikindin me njëtin abdest që e kam marrni heraftë. Andër osë përkët njëtet për kaza, njëti bëhet me zemër dhe njëri dën nga brëndia e atij se çfar po fal. A është ky namazi kësaj kohe koësat? Domethënë që ndjenja e brënshme, dija jote e brënshme, çfarë duke bërë? Çfarë kemi falë është e mjaftueshme në këtë drejtë. Dhe së përket gjishat, po, është e performuar sunnet me i thy gjishat, domthonë gjishat kur bën sjedhën me kund të kyra ka kibla. Domthonë të thyra, të kyra nga kibla, jo vetëm të shtira ashtu në mënyrë të përgjithshme. Kemi telefonatin kuadrojmë. Selamun alejkum. Aleikum, aleikum selam wa rahmetullah. Dhe s'aj vdot Po urna. No. E kam në mi, mi, jashtë. E, po flas me të. Ai më thon, ka puni e kërcëkofet shumë, domethënë, më ka thonë kimi un premtu si kimi jek migër, nai nuk folet. Po. Unë ju kam pasi, thash, thasi më tëntu si, si se jek ta ku, vi ta më me ta jek. Atë ndërpat po mi e kërbojnë shpesh çfarë flasim. Unë thash tash si premtesa si ku më i thash nëse un premtan. Edhe pse si kimiani ja, po të, kështë... të, të më fol. Aziza, kokum bëj sikum qofëm gjithë. Edhe sa di ti që është një kundëpërgjigje në këtë, ja, e vesh, e kam golf vetëm me yek. Po do të thosh kjo është gjithashtu ka të mbarë. Ah. Po. Edhe besa me di ti thash që më porgjites, sesëm folën për mirë, është nuk e kam ikrën e madhe, kam normale kështu. Po. Edhe pyetja e dytë është, nëse kanë vetë ku pun xhami e namazin me fortin. Pa? Një gjallë që dollë imam atë të, do, no, vë ka dhe vërë qatë vë ha bitë ka dhonë selom. Gjëmonë të për masë që ja jë kanë ndimu të i thonë sëponë Allah, edhe aju ngritë të ani masë që ka dhonë selom, Allah e këbërë dhe ngritë me së të të në të rizë. Dhe ashtë i vleshën kë i namazë, po, po e qartë. Reikum së nërë të në vërket. Se vërket, pyte së parë për mjekërën, dhe që kjo duhet njerën me kuptu se, Ka të qërë që në private, për njëso nuk e dëmëtën kërkan, nuk i bën sharë kërkujt. Pëse njërës përzit njëtën privat dikujt? Për shemull, unë në kuptesin qovë se lëshimi mjekrës, për shemull, njerën me shumë mjekrën, fillojnë me dojnë puqërën e për ftyrë, fillojnë me ushtonë këdora, normalë e baba ndonë që e për që e të bo, a për që i për dëmëtën, e në kuptaj që se kë Ose për shembull po lëmë me shumë më ekran, edhe si më ekran tani më më shumë një herë të keqe që kur kur shpeshun rrin piteje. Edhe kuptoj ato që këto mëkëra janë për rrim. E ku për shembull, po thon kushtimisht, ma njëri person vetveti u çifit i tij, më vëmë thon pëlqesh se për shembull e ka pas ku e dinjë for artisti kush thot se për shemb Do të më jodh mësoni atë kapavçi, kjo çështë private jamë tek fondet, mos po bëj dëmkurxhës, po të bëj zarar kurxhë. Dha nëse ti ke gjetë pajtueshmëri me babën tënde në spital të në, që agja pak në radhë për mjekër, me vëllain tën, më nëse ajo pak ndradh më dytë për më interviu për të punën, po nuk duhet mësuaj më që bash për gjithçka më u porzini jetën tonë. Teku ndet ti jetën tonë. Në sa i pi atë jashtë i bën hise me telefonin, hiqëse kur vit apo çështë, ai tani edhe kjo nuk është kë nuk është fundi i realit. Tek po fillon seriali tani. Episoda e parë është mjekra, e tani episodi i dytë. Ato thonë që mendoj se, elë ky Gabuçi i ka thonë Hikën që të falësh atun. E ka vënë te mjekrën tonë për shkak të bindjeve tuaja fetare. Do kurse kështu të bëu. Ndërsa a folta, s'folesh punë ti. Mos e lidh fien tonë me fien e kërkuit të vllauthën. Nëse don më fal me bindje, se Allah e ka obliguar të falet, nuk do më fal. Ollë s'kanë më fal as për mjekrën tëmas, për shaminë asoj apo kërkas këne më fal. Absolutisht Fëja është çështja e ti, tij, me si e mesallau vet. Ne i thë ai komi don Allahu llogari, llogari për mikën e vetë, për për për për, për namozën e vetë, për xhinimin e vetë, aty partonim. Mande duhet më uspqeu qartas se kjo punë nuk ka kompromis. A po? Është komshu për hir të Allahut. Të nçuf se i hi ku e bëj veç për i të Allahut. Për asgjë tjetër. Ai duhet të më thë, keni përsërime dhe pasojë që Me dhunë sun të heka e vlavë, me dhunë nuk mund më të heka. Ka gabu imami në namazë, mendoj që aje që e ka bo, inshallah nuk kanëve me përsit namazën mafën. Nuk kanëve me përsit, pasi është ngrit, e ka e, kompenzu edhe një reqat, nëse është bëhe qarë se ka gabu, nuk kanëve inshallah me përsit namazën. Alla dhe në masë mirë, kemi telefonat të inkadrojmë, Aleikum assalam. Aleikum assalam warahmatullahi. Ëh, hu gjëndërum dasham të apo një pyetje. Kam dëgjuar shumë na për shumë ngjyrë na për lidhje të tjetra të jolla, vendra shumë që e kanë tek shumë shumë shpes, një thonë oh, uh -huh. një që e, ka transfuzion me ditë. Ëh, shkruan në Kur'an që Ëh, penga vera alay salam thonë njerëj ai thas që u fikën nga një pemër. 10... Kamendan për shtetjën e Gjermani që dhe iqen nga një themër që gjithen jo me Angela Merkel ose Michelle Obama apo ajo tjetra, po, Hillary po. Clinton, do po. të në ditë. Po, po, e qartë, e qartë. Në otën e milë. Në otën e milë. Uh, në otën e milë. Filim ishtë nuk nuk e di domthon në çfarë juma kanë dëgjuar, s'ka dië gjallart nuk ligjerojnë kët kontekst apo. Dhe fjala dhjuh, shpesh, më që dëgjoj shpesh pun çudit, se shpesh nuk e di çoj gjallart shpesh i bin këto udhë kësaj teme apo. Kanë çka më fol shumë dhe nuk nuk po më kuptu çish kam asim me këtë temë gjumave apo ka mundësi e kelezu dikune për libra, ose ka përmend dikur se islami e shkel femrën dhe islami e, e, e shtyp femrën dhe islami nuk kelen femrën me udheqë dhe kësë më radhë. Më nejë se uh, trejtimi i femrës në islam nuk du të me fillu për i kësvej pike. A kuptan? Po du të me fillu për i disa pikeve tjera për para. Për ta së sharu pastaj gjdo qëndrim të islami që e këndaj femrës, a përmë. Në dër ato shembu nuk kanë të bujnë me islamin, nga se dhe ato nuk jo njisë nga islami. Nga se asfeja tyre nuk është islami, të këmunë kjo është qëndrimi islamit për këtë qështja. Ndërso ato jo njisë nga parimet e tjera, dhe normalisht nuk nëmkupton hadithi se do të të shkatë rrota i shtetë, apo do të bëtë, a pëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe veçorit që do të më pasot heçi, sikurse çdo kon tjetër. Na kemi vende të caktuara për shkaum kur kush ka drejt me kandidu për kandidat të kryetorit. A ka a ka çdo shtet rregullave ta? Po. Do të më kon kështu, do të më kon pikë sa, më kon kështu, do nuk e lejnë gjithkën me kandidu për kryetar shteti. A është e vërtetë kjo? Kjo që nuk e lejnë me kandidu gjithkën për kryetar shteti, a nuk kupton kjo se pa përvojë ndiko, jo, pa, pa kan rregullave veta. Çatoi për saftuin. Pavarësisht ant, mira nuk kanë mira. Edhe Islami i ka rregullat e veta që sqarojnë se udhëheci çyr duhet më udhok. Kush është ai? Kjo temë tjetër nuk është ashtë më e jonë këtu. Do nuk besoj që gjallar të flasin për këtë temë aftë. Nuk besoj që gjallar të flasin për këtë tim. Andaj për ta pasmë qartë këtë çështje, duhet më trajtuu trajtimin e e e Islamit për femarin nga shumë aspekte, nga shumë kënde që pastoj me pas ma thjesht me e kuptu, qëfar ka dash me thonë me këtë Muhamidi, sëllallahu aleyhi o sallam. Do dhëtë na me këta shembuj, nuk, nuk pe kuptoj se janë kundërshëtëj me adit në pejgamberit, sëllallahu aleyhi o sallam. Thasht në qëfë se e kuptojmë drejt, pse ka thonë këtë adit, në qëfar rëthona ka thonë këtë adit, dhe si e trajton islami që është në femërës në përësi. Këto tri akurbanë, kuptuat, pastaj kjo. Po më ndaj që kënë nuk është tash ë koha dhe mundësia që tash ta të sërëm tërë këtë temë. Tër nga së mas pari, kur kush nuk e ka një të pifëmër mu kandiduo, apo tanasi musliman, as nuk e ka ndërmend Islami më uporzi kush po kandidon, që tash këtë temë jona, apelojmë na, apelojmë na. Kjo është një çështje atë botë. Jo ndër çështje Islami ka vërzon te veta, po i ka të heshtra. Nuk mirret madh pun për shkak se, do të thonë, ka me çka më mor pun më të madh ja fakt. Në duhet të emë që e, ka dhësa dilema që janë, duhet me ditë kur është koha, e, kur është nevoja me të i të i të uatu. Ka do njëra që jenë thjeshtë në shë qështje kureshtje, ma shumë se që në qështje interesi dhe dobije. Apo? Ma shumë në qështje kureshtje. Për s'ka në interes me kuptu këta që ta është, po që kureshtje kom lezu, po më interese me ditë. Afton. Mirë, nuk prish punë, edhe këtë e sharojmë, nuk ikum nasë për po, duhet hap siguri mjaftosh me kohore, duhet seriozisht mjaftosh, duhet renditje e caktuar për serioz, për ta kuptuar këtë çështje. Pastaj normalisht, sikurse, sikurse në shkollë, ka ndoshta shumë çështje që e e provokojnë kurreshtin e fëmijës në klasë të parë. Mi po jo gjithmonë ështëuar në këtë kurresht e mësuesit. Apo i thot, po po. Mirë, po këto në klasë të pestë kur dishëm zonavë. Këto janë në klasë të pestë. Po ti ti po mam shef, po tamshi për për shkak të, se ti i do mësimë për para me i mësu pajmsu ato sunim sanatoja konkluz pesë. Mëndaj është normale në, që të ketë përshkallëzim të kuptimit msimi i vendit islam. Jo gjithë ai kuptonin një me që, një fjalë. Ka çertë që ka dalë ato islami kanë ndërtuar shumë rregulla të tjera e kanë ndërtuar shumë në graduale. Tash mos respektimi këtij gradualiteti, edhe rrënim i çdo këtyre rregullave, për ta kuptuar veç në, në fund, mëndaj se është është është e pamundshme. Është e pamundshme që nata kuptojmë pse islami se ka konversion se e ka. E, e ka e ka komplet Shumë bukur e ka. Mirë po, për jemi është të këni. Na kena nevoj që saj për këtë qërës e femërës, shumë gjëra me i, i kalu, shumë gjëra me i menjenu që kanë të bëmë e para gjykimet për islam për femërën. Ta një ku të lergojmë ato, i kemi qarta, edhe kjo punë se arruat shumë drejta. Dhe duha tëmë që uh, dilemat që i kemi letjen të ndërlidrën me interes në dobinë tonë, jo veç me kureshtje. Qase kodet me vesh kur shkaqon normalisht nuk po duam të privuam askan, por kshilla ime për dobi është që të ndaliden çështet me ato që ne na bëjmë problem. Në qoftë se nuk e di çit përgjigje, dëmtona. Ah, kjo me ndjerë përgjigjjem. Se ko, po kët përgjigje edhe 10 ditë mos e marr vesh, kur gjojë nuk dëmton as ti as kurkush apo. Kjo, kjo është një rregull që duhet ta kemi parasysh. Dersa në qoftë se respektojm rregullën e msimet e Islamit. Om. Dhe gradualitetin, e kuptojmë të aman gjyrdhut, e rejnë e allatë më nuhën, s'kame me pa të pa qërësijetën. Në gjitha të që, që, që, që, që, qërësion, par problemi është kër njerët pëvim për i shërojnë punt për i kulmit. Normal që kamë pasë para gjukime, kamë pasë keqë kuptime, normal. Pse? Pse nuk është ngritë sësharimi këtëre gjyrave në bazat, shëndoshat, fuqeshme dhe në spjegim gradual të gjyrave atën. Për këtë arsye edhe nuk po duam me i në koment në ksoj mather, për shkak se e di se ekziston një boshllëk i madh për ballt trajtimit të çtojm për farmë dhe parazgimit të shumëta që mendoj sqarimi i kësaj, duke anashkaluar sqarimet tjera paraprake, mund shkak të shkaktoj më shumë hutisë se çarsim. Jo pse nuk ka çarsim, e ka çarsim, e ka rëthëteve dhe nuk bien desh kjo as pak me ato shëmbuj që ti përmend, absolutisht. Allah dhe mësmir. Kemi telefonat në kuadroj Këmë vendosë përgjyshen me tu hajinje gjagjes për studime në arabi. Pa. Nuk e kemi tafërm, asë nuk e njohëm, vetëm përmes një tafërm i tu. Kytja është ka vlerën si kur me pas shku veta jo kërë ka qenë qajnë. A këshë pas vlerën ma shumë si kur të shumë shku në adikë është prej familjes. Pa dhe ashtë e pra nushtë me kemë mjësët se kemi dëgjuqë që bandë pasi që që mi mjështë ma i vërja të shamë. E qartë, e qartë. Salamu alaikum. Aleikum salam. Ala. Uh, Filim eshtë, dhe më thonë, uh, në islam, obligime duhet gjithë kush me kry për vetë në ti. Dhe dhe nuk ka uh, nuk ka mundësi që dikush përnev me ilo borësje tonë. Përveq në disa rëthanat saktuara kur, me dë vërtetë, Nëriu nuk i ka mundit askush të vetë më kryej ato, por ato kushte bën më vonë. E kur bën ato kushte më vonë, tash nuk ekziston më fuqia fizike e shëndetit madje ndoshta simin nga këtu fare. A ekziston që mundësia dikush më kryej ato obligime? Por disa nga këto obligime ka ardhur sërimin në mësimet e Muhamedit sallallahu së alaihi wasallam se bën. Por i ka rregull të veta. Tash tin pyetje kështu më radh. A, a a ka qenë më mirë aja vetëm po, shumë më mirë. Nuk e ka vlerën kur si ai vetë me bu, edhe si me pa bu dikush Ventina. Ka se ndryshe lutet njëri për veti, ndryshe paguhet lodhja për veti, ndryshe kërkon falë për veti, ndryshe dikush është i paguam. Kjo është çështje e qartë. Por a e kryen obligimin po, a ka se vop, ka se vop? Po nuk, si nuk ka si vetë. Kjo do të thotë vetë nuk ka njëjtë. Pyetja e dytë, a është a është e vlerës së njëjtë me bu i afërmi apo me bu dikush që është i largët? Pëdyshim se i afërmi është më primar. Dushë bon doa për të djalin e saj, çika e saj, mesa e saj, nipi i saj, sikur se si kanë një farë. Por më e gjithat, megjithatë, edhe ë uh, angazhimi i dikujt të jashtëm absorsi largët për me kryhaxhën, sikurse si në këtë citat një student që është atje duke studiu, edhe kjo është në rregull, edhe kjo me lehen Allah të manduar ë uh, konsiderohet si krye obligimët Posaçuresh që kët obligim po e kryen një student që është duke studiuar për fenë e një atven, e një vlerënativeni, e i një rregullt e haxhet. Dhe kështu që besoj që ka më e bon mënyrën më të mirë të moshme dhe më korrekte. Prandaj kjo duhet të tjet një formë lloj, një formë stimulimi për ju e se keni bën mirë, që e keni angazhuar dikën tjetër të me buhajin për gjuksim përmia kryo obligimin për kët çështje. Edhe pse thash, normalisht më pabo dikush pyetë kështa më e mirë, por Por edhe sonës mundësit nuk janë me pagu çmem pektuat, nga se edhe dikush më po pejuve duhet fillimisht ai më kryhaxhin vetë. Tanë më shku për djyshën, e çfarë këtu ndoshta i rritin harxhimët, e kjo është në mënyrë më e shkurtër dhe më e lehtë për më kryhaxhin dikujt, se edhe kosto është më ulët atëra në këtë situatë edhe kjo bën. Edhe kjo në rregull dhe kështu që nuk keni diçka për shka të çetësuarini se a është haxhë rregull apo jo. Me rinën Allahu të manduar obligimi kryet dhe shmëlimi i shkon asaj inshallah. Temi telefon natë inkadrojm. Aleikum salaam. Aleikum salaam wa rahmatullah. Udh tam një çështje. Djali më ka në madrese, edukatore i ka thënë se më shkurtu mjekrën. Edhe pa. panton me shumë pak të fortë. Po ai kur çish po kanë. Kisha dashni mendim. Po. Çish mi avo djali. Po, e qartë kuptoa, kuptoa. Aleikum salaam. Aleikum uh, salaam. Madresja është një shkollë e cila, pa dyshim, që nga formimi saje ka dëshmu, dhe me thonë, efikasitet në saje, ka dëshmu sërësitet në saje, dhe kontribut në saje për këtë venë, nuk e prodhu me dëvrët kuadra, konstruktiv të sëtë i kanë bohë dobi i këti veni. Dhe gjithmonë në udheqet të medresë kanë qenë njerë që, me dëvrët të formuar intelektualisht të pje kur fetaresht e kështë më radhë. Mendoj që edhe kësaj radhë, edhe dretori med çë njëu mirë dhe profesorat e mدرسes janë jerë të kuptuarshëm. Edhe edukatorët janë jerë që aty janë për të shërbim nzonësve, jo për të bë atyre padërgsi. Dhe mendoj se nuk duhet me krynenësi dhe me arrogancë për zgjidhjet problemet. Ata më kaunëse bëj kur. Mendoj që nuk duhet kështu më i bëfun. Ka ndonjë përsërime, ka ndonjë për biseda. Ndoshta ka ndonjë arsye për shembull juridike që ata kërkojnë për shembësh kurumifrin. Për shembull, po them kushtimisht nga se tash medreseja është në kodrë të ministrisë të arsimit, dhe atje kodrë regullat që vlinë, si kurse vlinë për shumë shkullat tjera. Pra e do të në mirëkuptu nga njëre kërkesën që vije për tjene, jo gjithë mund të komentuat si në kodrë të, për shambull, pe luftojnë finë, nëse medreseja luftojnë finë, nuk di ku shëmbron. A ne duat ma shumë se gjallë është i ri, është në të fazën pak nështë edhe të euforisë edhe Ma të i përja favor, i favorizon emosionet se sa logikën dhe arsyën. A ne mendoj që ju si prindu me shku me bisedu me për gjestë të shkullës. Për shka bëhet fjallë? Për shfar pantalona? Për shfar mjekre? Për shka është? Apo? Shërimet kur banë, nëse me dë vërtet, ka nevoj që të ndërmerë kësi masa të gjallik, për dërru shkullimin, unë më nëse duhet me respektu kërkesin e u dhejtë se me dresese. Ata n Por në çonse është një rritje e mikrës që mund t'ju bën aty në problem, kuptojm të rregulloresh uh, mësimet e ku edion çfar, atëherë mendoj që duhet ne bashkpunu bashkarisht që me e rujt mëdresën dhe uh, mos më shkakto ngarkesë të probleme. Por në anën tjetër të e di që duhet edhe mendoj edhe besoj që kështu ja bojn, por kjo është një porosie përzjesme, edhe edhe edhe, edhe edukatorët e mëdresës, domthonë më se të mirë kuptojnë kur dikush është një mikër nuk e kalofu pse është buri i keq jo që ka qeshupse nzon si do po e ka qeshupse do më ndjek pejgamberin sallallahu so, alajhi wasallam do më kon do të thon në rrugën e drejtë është një shenjë e devotshmërisë dhe mendoj se nëse në çoftë duhet me kërkuar me hijk me a, me bi nzonsin me ul me ja shpjegu me sqaru nga semanesa mënyrë urdhërore hiqe bane un ta bëj kështu nën asin kësu mënyra në nuk zgjidhen problemet as fare dhe kjo komandcia e hiq mi e këm për i mbetë në xamër pesë më ndoshta allah ndaj urrejt të armicesia hidhrimi dhe mendoj që këto gjëra nuk na bojnë mirë as fare Ne duhet të bashkëarresh me dialog, me biseda, me komunikim mirëfillt, me argumente, me fakte, të shohim gjërat pse. Pse nuk duhet kjo më? Në rregull, i jemi njerëz bindëmi. Ka dëm, nuk ka rregull, pse jo? Feja, feja, elhamdullah, nuk e ka, nuk e ka kush, nuk e ka lidh besimin me mjekër, që nëse e món, ki besim se món, edhe imani rrezikohet. Sa çështë puna atë? Në kështë punëse, puna, puna ku lidh puna me besim, atë loktojm, këtu është pasta një punë tjetër por këtu ka hapsir për kompromise, ka hapsir për bisedime, me në që dhëtë dhë me kumë mazë e mërgjër, me pas komunikim pak ma të madhë, fakte, arsuetime, mat, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma bince, që me dërëtit, në këtë mënyrë të ecim se bashkopt. Kemi telefonat e një kuadrojmë. Mirë në nëma. Mirë nëma. Selam, hënë që kam një kytje, edhe një karkies për e të e. Orna ola. Çeka të rrias jam të ballafaqum një problem nëse më e çujtë shëndetsor për kaona maskullore. Kondorntin po, tinës komposh çeta pavindas di çfar punë ai qeton. Sa i përket anës sociale të jetës ose mënyrës të jetu në çka infeksion ka dikush shumë për arsye, se më pozitiv ston. Për arsyjesën ka distancu prej shëshnish që na shtesin kohën edhe bash çdo. Tash gjatë së sa i kohe un kom arrit mi fasa më larg edhe më kuptoi jetën më mirë. Po, do më thonë e mira e kti është sëm këm pas në vojë për një mështetje që dheri para 4 vjetë se këm di që dhët me pas njeri, ajo këm besimi ma i këllotën zëtë Po alhamdullat Tash i fali 5 vakëte namaz, jëm shumë a i moral, shumë përgjëstij përgjësti, Hoq, jëm bu këti të njeri Alhamdullat Problemi më ka metë të shëndeti, përveç efekteve negative që mi jep që kë infekcion për di shmëri Se një tjetër se po brengos në hoq mës ka shansa që me Se një bakterë ishte nëse nuk shërot me ko i ti i qfar fundi jap Po Njëm kone për mjek edhe në shko për më prishtim për pak u paracet puna uh, pak probleme për paracet puna financë dhe sëm pij i fejn le të me këshur shkash problemi që nuk pështëron asme antibiotikë të fort Po Kërkesa i e mbretje e hoq është që nëse ki mundësi mu lutë për mu me mu bo qarja për mu shnosht në qfar dë mënyrët halalli që është e mundshme se Allah i ka mundësimja për anu, do atë ma letë. Selam, aleikum, roqë, unë dhe gjohëshëm për të mirë, i shalës të mardëm. Zotë i trujit, aleikum së rahum. Allah i për mu është shumë inkurajuse kër do gjoj njërit sëprovum, ma dhemi një sëprov, ju të letë, për një moshkol, ma shkoll, ma dhemi të qovët e femër, të kësën e tyra, i cili nuk shikanë vetëm në aspekt në zymë të sëprovës, por shikan Vallajë është gëzim që dini u shikon se sprova ka diku pozitivitet këaj, nuk është vetëm që e ka larguar. Ngase njerëzit zakonisht shikojnë sprov nga aspekti i zëm vetëm ka aspekti i keq. Shikojnë nga aspekti i i i i, i një ngarkesë e rëndë. Do ty Allah të pas ka disponim elhamdullillah, ti po shikon se ka pas aspekte pozitive. Dhe mendoj se kjo është një pergëzim se inshallah që më jesh thremelën Allah të më ndihmoj. Meqenëse edhe pak sa ora fën. Që Allahu të jap shumë mira para shërimit. Ka mëdha që shërimi. Shumë gjëra që ti ka e palla për ta për Allahin janë më të mëshës se shërimi ato. Shumë gjëra që Allahu ti ka në këto provë janë më të mëshës se vetë shërimi. E kur ato ti ka pas ti kanon mendoj që as shërimi s'ka më tanalfton. Ndërsa i përket lutjes, pa për ruaj në çastet vetmisë Allah po me Allahun azhgal, nuk po duam apo publikisht, por me len Allahu nuk do të harojë inshallah. Më lutë Allah në gjellarë për ty që Allah të barek o t'ala me të shëru e me t'jabë khajrë në këtë botë e në botë në t'ja të rapëtë. Kemi telefonatë i në kodrojmë? Salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Allah ishë përblift për t'i e nun që po jetë me t'i e nëte. Në pyqë e nëse komë në t'i hojtë i dërumë. Urna, urna, urna. Ne a idim të rrëtë që në qëlla ku a është në haqët edhe sërgjës korbanitë. Dhe shumica e çmimit është rrit në diku në 120 euro. Po. Si çmim po frigona mos poi pak mos poi largon prej sigurimit Allah, derja kurbanit son ditën e kurban Bayramit, inshallah. Po. Kyçja e dytë është se sa pas mundsi me askaru pas jematlindve që premia kurbanit është pas të folët namazit që birra jetë kuranore, që na bën me tie. Po. Në shumicë ata tentojnë me prej natën e kurban Bayramit për dhdeku, në të dhënë, na i tregojnë që qurbanisht qurbani ne ashtu na munden gjithta bashon per Allahun per jote ton e ju jo per njeve dhe tjetër hyje dashka ne dit ku pat ju perzie ta vajoni vogël aj madh edhe te kush me shkerr me google allah ju shpërbles inshallah per ketell per kete dite qe po shkëndoni amin salam aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh allah shubeta, e subhete se ty separkat pyetja qe kan bëjme qurbanin ne padyshim se Uh, për diri sa endë ka pak ko diri sa të vije uh, diri sa të afrojat kurban bajrami uh, kemi lënë këtim për mas me eqil por uh, pa dushim se uh, kur të afrojat kua do së bëjmë sërimet e dura uh, lidhe me kurban e tëra që ka të bëjmë me hagin dhe kua në kurban bajrami tënë por pas i pyjtë e shkur të mirë për këtë kurban dhe qmimit unë nuk di këtu që ka me thonë beso lus që mos të keçë përdorat kur Ban Bayrami për të për të fryr çmim apo nevojë për të rritë çmim apo nevojë po janë të tjetër tregtarët i kanë arsye të veta ndoshta pse e bëjnë këtë çmim dhe mendoj që kush i ka mundësit të pren, kush i ka mundësit nuk e ngarkon Allahu as këmpër ti mundësive të tua. Ë koha kur thirrës si kur Ban padushim se është pas falës namaz Bayramit dhe këtë kjo shërohet vazhdimisht. Hoxhallar tash fillojnë për hyjë më shëruen për derse edhe vazhdimisht duke tregu se ku konkurdojnë prej qurban, na fam. Dhe kush eprin qurbanin natën e Kurban Bayramit, kjo është sadaka, lëmosh, nuk llogaritet qurban për Kurban Bayram. Është përkatë marrëtime të Bayramit, të marrëtime të natës që i bojnë. Bayram i vogël e Bayram i madh, qse fetarisht nuk nuk njehet kjo ndarje kështu. Në Islam nuk ka Bayram i vogël, Bayram i madh. Bayram i Ramazan quhet Eidul Fitr, Bayram i iftarit, qse aty bëjmë iftarin e i Ramazanit, domosë no, nuk agjërojmë. Ndërsa ky Bayram quhet Kurban Bayrami nëse është në lidhje me Eidul Adha, është në lidhje me sakrificat e qurbanin. Pra nuk ka i madh i vogël, por të ndaj i madh është ai që vjen pas Ramazan se është i madh për shkak se ndimi i ditë pa buk i duket tani bajramin më i madh. Do të thotë këtu është me i vogl, kse, dhe më i vogël për shkak se, do të thonë nuk nuk i ka para për të ndihmuar sakrificën e madhe në lodhje kështu më radh. Ktu është ndari që njerëzit kanë bë çi fëtëresh të ndarje nuk nuk dihen andaj ajo ka emën e vet kjo ka emën ajo ka fitër bajrami kjo ka qurban bajrami nuk ka të bëj me bajram të madh apo bajram të të vogël apo ton të… kemi të lëvë të inkuadrojm orna të pishë maskullën e fiolë që kupitë të thonë sepse jola më e mirë këtij shek do më hor më e mirë këtij shek lutosh fjala mirë po po andaj me fiolën e mirë jo keni të përpucë sa do në mund Ndesha, ja pyky të e bi parashtru Femme e pora është uh, për të mora beth ujë do të me qenë pa erë, pa në gjyrë dhe pashije pa. si qenë drën dispozita shërjautit për shemëll me ujë të detit, me mora beth për të riso e është ujë i njerë e qartë e dhe pykja dytë është që do të vetru në rastin nështë e jilidhën pasimomet dhe në urjen e fundit A bitë është jetë selonë para ti. Po e qartë. Selonë aleikum, no. Aleikum, selonë, no tëremir, kale u shemir. Se vërket kësaj, dhe më thonë, djetarët e kam përmenë se ujë i përqeni pasërë marë abdes duhet i ketë të të të të të si. Dhe kjo këtu që ti si kanë të bëjnë me, e, me ndikimin e jashtëm në ujë. Jo në përbërnë e ti esencial. Andaj ujë i detit, ujë i detit përbërnë e ka të tilë ai thot ujë. Për dallim çu se ti e marr ujë natjesht dhe i çat kryp. Ati uji nuk i thot atij ujë, po i çka i thot, i thon ujë me kryp. Do nuk është thjesht ujë. Do se uji det është ujë. Atë. Prandaj ai uji që është origjinal në çat form pa shtu diçka tjetër, nuk nuk ka ndiku për shembull me andru, me andru shiëm për shembull në ndonjë tren mi jashtëm njerëzor apo në ndonjë ku e di çfarë tjetër, ky uji është një sikur të tjera. Prandaj dallon Uji ditet me ujit e thjesht që është bërë intern jashtë më ndyshon njëra nga ato tri çelësi apo. Prandaj përn. kë rregull i i i i i ujit nuk vlen për ujin e ditet apo. Nga se pejgamberi sa sallam vet kur është pyet kanë huha ta ma hunu ma'u. Është i pastër uji ti. Arab das lir me të. Edhe coftina në ujë në në ditë është e pastër. Për dhënë nga coftira jashta ditet. Andaj përn. Kjo është argumenti i qartë se uji deto si postë dora për mulla dhe për mulla se kështu më rrafon. Nëse përkat pyetësë së dytë, kur i japselon para imamit, nuk prish punë, nga se imamit i plotson gabimet e tu japtën. Përshëndetje tu fal me imamën, ndër çaut dytë, imam Allahu Akbar, ndërhyot ai çon kom, s'pish punë këho, vazhdo matutje. Nuk bën se bisedë. Gabimin që ke bën, tamnë imam i japtën. Unë kuptoj jo që ai merr në çaut vet gabimin ton, po pasimit imamet e eliminën këtë gabim. Edhe selam që se e pare imamet, këthesh prapë namaz. Dhe për et imamin, je bashkë selam e te, namaz jo është në regull, nga se përdejë se e pasër imamin, dhe primet e imamin janë që e mbulon në gabimet e të uapëtën. Mirë, kemi të telefonat të rrëllës uh, uh. një kodrojmë. Selam, aleikum. Aleikum, selam, rahmatulloh. Hërëgjë, dhe ashtë në kërë në për që është në hakikat për smitë, e kur ka ku për Po. Edhe kush kohë më mirë, tonë praktika, por në çfarë mënyre është më mirë, më së vaktu për praktikën. Një po, është po e qartë. A kika është një ë uh, kurban që therrët si shenjë falënderimi dhe mirënjohje ndaj Allahut manduar për fëmijën që të ka dhënë. Dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kërdetim janë se ditën e shtatë nga lindja e fëmijës therrët qurbani për të, ditën e shtatë. Do të thotë, nëse ka lindë at pramton te ajtin e thjet kurbani. Nëse ka lind të ajtin të merkurë të thjet kurban ditën e 7 nga lindja e tij, thjet kurbani. Nëse ka muzi si ditën e 7, e thjet ditën e 7. Nëse nuk ka muzi si ditën e 7, disa gadietar ka thonë, atëra bën 14-ën ose ditën e 20-nit. Do thot i ka një dy mundsi tjetra për me kompozun kuon e kone kaluar. Ndërsa nëse nuk e bën më aksë koha, si ka punë, tek mbas dy muaj i bën punë, pastaj kurtë që i ka punë nuk shikohet më koha. Tot fillimi është ku a shkohet në javën e parë, ditën e shtatë. Si ka punë, kur të çibon punë pastaj e thër kurbanën. Kjo është për këtë kusht. Sepër këtë mënyrës, do të therrët një sigurisht normalisht kurbani dhe shpërndarja e tij apo apo shfrytëzimi i tij bëhet në mënyra të ndryshme. Mund është një pjesë më e ndal për veti dhe një pjesë më e shpërndar. Mund është të tërin me e, pregadisë i urshim dhe me thirë me qtetu, me thirë dashamirët, shokët, të afrmet në një drejkë, edhe me i gosit më atë kurbanë, me një asë dëjë, varësishë sa i keprejë atënë. Munë është ketë me e falë, andë nuk ka ndë një mënyrë të caktuar të menagjimit, në që se kam të të me thonë, me mishin. Sito që e kemë ma letë dhe ma përstashëm që ashtu e bënë, kryesore është moder gjaku, mother baktia, këa është e rëndësishmë ja. Pastaj që farë bërë me mishin, është që është ja, pastaj, e pastaj jo ju shumë e rëndësishmë me lidhe me akikin, nëpërë. Mirë, kemi telefon të të reinkodrojëm. Selam alaikum. Aleikum, selam alaikum. Më falin me, dhe të mështë po, të të të të të të, dhe të të të të të, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qëso. Eksakt. Ëh, kjo është pyetja e njëjtë, do të thotë me pyetjen paraprake, për para akikën. Nëse i ka sa e kuptoi ka katër vajza, çdo vajz duhet të ka kani kurban me prej. Po, si ka mundësit, hani, le të prind njëjë njërë për njërin. Tani, ma von di kur, ma kurti bon punë për tjetrën, nëse si bon kurr, kurse ngarkon Allah azhjelma që nuk ka mundësi atë. Por çdo fëmijë ka kani kurban. Nuk mundesh një kurban për dy fëmijë apo nga se duhet sesin me koni ndarë me kurbanin e vetë apëtën. Dhe se përket shpërndarës me përmena, nësë do në shpërndante të rinë, nësë do në e pregadisi u shqim dhe ua prezentan me gjëve dhe dëshamire të afrëve, nësë do një piesër unë për vetë i tjetë e shpërndanë, nuk ka problem këtë retim, si do që e kejmë më letë dhe më përstasëm që ashtu ashtu, ashtu i abonatë. Mirë, inkuatrujmë t Urna. Salam aleykum. Aleykum salam wa rahmatulloh. Jeta me bërë në kytje hojsh. Po, urna. Jam ndashuru për qëmë një vajtë katolika është, ja, unë jë mosliman. Po. Ashtë të li uqhë me më marra të handë. Po, e qartë, e qartë. Po. Kemi përmenë në disë are, do tëtë këtë pytje në esencë e lejuar është në esencë është e lejuar në kusht se përmbushën kriteret e tjera. Shtë të dha duhet të kërkuat tani musliman në kusht se është. Do bëhet fjal për nderrën e saj, bëhet fjal për familjen e saj, bëhet fjal për moralin e saj këtu mëran, në kusht se këtu janë rregull, feja e saj nuk është pengesë meqenë ai gruaja e jote. Në çës nuk ka pengesa tjera. Por vetëm për fe po vet, feja në këtë rast nuk është pengesë meqenë ja ai me kon gruaja e jota. Në kusht se në kusht se do më on duhet ty se Ki mundësime pasi jetë lumë tërmetet të dhe të mirë, nuk ka ndalejës në këtë drejtima. Mirë kemi të të tëre në kodrojmë? Mirë rama. Mirë rama. Në të parë dëshëmë të punë në flike. Porna? Uh, burin më daqërën dashuren, e daqërën e një të matë punën. Po? Ejo, një të parë të minë ëh më sjom më falni po zëri është ori pa qartë më fal a ku më simi ngrit zëmin më shumë ose diçka se s'po kuptoj njam nikur marr tunën po e keni asnjë shpesh o dure dashur an në një... mikrofonin të gazet po e kuptova dashka po e çam same voj çabullu po po po e çort jo tani jo Lajkimi like, fol për to probleme disi ora edhe me vërtet e, nga ndajat me njerëz nga probleme që po i dëgjoj me vërtet nuk po më nuk po muj, më ajo se më upaitu se kjo r b realitet i vendit tonë nuk po më upaitu më kët. S'po dua të më upaitu më kët çështje. Se me vërtet ksi për mosat mua e ka marr trtia bashurtore, a moraliteti, marrdhënia intime jashtë martësore është mërat por nandet nuk po më i mbyll vesh të asyt për ballënaliteti nga se njerit po bin fakt ose kështu po ndodh. Dhe kjo është një argument. Kjo grua ankohet për burrin e saj. Ai burri i të ankohet për gruan e tij. Ai tetëri ankohet se vajza e tij ka me grua me burrë të martuar e kështu me radhë. Çfarë bën kjo grua e shkretë ka fëmijë e sprovuar burrin e saj diku tjetër e kështu me radhë. Në të mundurë me të do në disa prej, nuk e dhja e në efikase, nuk dhja kërinë punë, por unë për po të do në disa, disa për po më nejë, për po mundurë me të do në disa pika që në shkallat në do të kërinë punë. E por a mirë më ujnë më bisedu me burinë. Më të rrgu se ti për din gjendjen, ti për din situatë. Dhe nuk ka mu hapsirë për me në bjullë. Qfar ka gjithë të aje që s'ka gjithë të ti? Qfar ka atje që s'ka të ti? çepo e bën me të lon ty me fëmijë më shku diku në teatër me në dytë morale vet me me me me me me shëmtu morale derën e tim me me me me me me enzif dyrën e vet atë që më rad. Mënë që mënë që përkatu do më biseduoft. E dyta është që thjesht me kësu namën te Allahu xhall të pastën Zoti. Allahu xhall lewala nëse beson tot vran nuk e din ti ku do të kja si do të kjo vec. Wallaj nuk, nuk bandi kush pun tila që Allah mështë me denu, në këtë botë e në botë në jetër. Gjithashtë tut, edhe, nëse dhe kja nuk krym pun, të kebun me fillu ka pak me vrejtaj një falaj edhe një falaj, eh, pa disponimi familiar për baltia, pak në cije. Nëse kjo bët presjan për te, pa them me vlerësu nështë ta bët presjan, nëse jo, do të me nërru më njërë në tonë. Edhe me bët doa. Nëse Allah në gjellë dhe ora që me rujtë, Luta. Nga se fatkësin këto stota shumë se grovëto Allah thëja çafën e mët, ti kish më bë, më my dikun me ta bashke. E kuptoj mllif, e kuptoj uritën, po më mirë më bë do apo të mirë? Theja Zot udhzoje. Përse edhe burrin tëm ju këtij familjes e dha atë grua, atë grua të skret martuam që edhe e burrëve të kam martruar, e shkremë burrëtuja. Luta Allahun më ndon, luta. Luta Allahun më ndon që Allah më udhzo, më thon të mirë. Luta Allah xhel xhelalu. Ti jeni grua që jeni sprov. Ti jeni grua që jeni zarrjen siklet. En këtu situata me dëvërtit lutja pranot ma shumë se kërë është situata normalë dhe zakonishme. Andaj, shudzaj këtë pozit, shudzaj këtë situat që të ka la u gjellë u ala me, bo lutja. O Allah, u dhëzajë. O Allah, lërgoj e pe pesaj. Këthej të këfamilja vetë, këthej të gruja vetë. Për dhe që në këtë në njërë, mundohu me bo zjidhjet. Mundohu, mundohu me, me, me, me, me e bo përmestim në duhur. Gjithashton qëfë se përshambullë, Ndonëse më kuon pak edhe spoduat atë me arsye të tu, larg asaj. Nuk më duat atë, sa ai është kompleti parsyetuim për këtë çfarë bën. Por po them, si, si si si metod apo apo si si, si, si, si mënyrë për të më zgjidhur problemin, shekë ndoshta ndoshta më cekon pak ndoshta ftaf për bollti, ndoshta ndoshta psikofru, sa duhet atçkaj ka nevojë. Po them kushtimisht. Dhe kjo e ka bëhu që më ndëraj më me bëz vetë tjetër. Kjo ai s'ka drejt me bukët. Spoduat atë me arsye të tu. Por si analizë duhet me bëho nga njëherë. Kasi nga njëherë, me dëvërtit, dhe bashartë nuk e qëjnë dhe që dhe qështë duhet. E pastoj normalisht e ku të gjonë dhe kërma mirë, shkanë edhe gruja dhe burëj. Fa të këtësishë, kur mungon frikan dhe allaut, kur mungon ndirë dhe morali, njërë qënë të likë për balsoj. Nuk zhjetin pastoj mënyrë dhe metodë. Në mëndaj që shikon ndështë, ndështë, ndështë, ndështë, ndësht, ndësht, po th ka nëjë mangësi nga ona jote për mi ofru ndë një, një ngrësi bashortore ndë një afërsi diçka nështë apo i mungan që i ka bo me menu për dikën tjetërej nështë të po them ka mështë së shke heqë po po them që ta keshë parasysh se edhe kjo ka mështësi me kon a i nuk është i ashtëtum se njëri heqë mështë me pas gru e ka haramë për kitë pun le më e ka gru në të shpia edhpëse nështë ashtë e ai siapkë drejt aty i dashmë shkuën në përndir në hall ku aty dashmim më kërkuam mangësit më plotsuj që s'po mund ngrohet më ia plotsua apo por dua të them që duhet duhet më më jap në vallë kuptimi të ambashtorëve se tek tek neer fat keq se ata ambashtorë shëndruan në rutinë apo rutinë ditët çau sabah as dil fly bir çau eksampel çka pastej e hup e hup e hup atë atë kënaçin e ambashtorë e hup lumturin Tani yeri mos peton sot, tani mashallah sot u bó Allahin na rujt. Allahin na rujt. Po ka plaçë po prishnë te dera se kush vete, të tër, vete, tëtër, hera, po prish me gruvë vetë me gjithëni tetë rrafën. Cila grup po prish me burrë vetë gjithëni burrë tetë më herën. Patkësisht kjo është mër vallaj, o musliman. Lutni Allahut na rujë nga dënimi i madh që ka mundësi na pafshi vallaj për shkak të kësaj prishje dhe shturje që po ndodh me të madhën e shoqërin ton. Lakmi, pangopsi, zili a moralitet, Allah, këto e në të merë, këto e në të merë, duhet gjithë zbashku, gjithë zbashku, ti luftojmë këto dukurin negative, që spaku spa për Allah o timi, të pasruar se ne o zotë i kemi u rejtë, andaj, une, dëshmej për Allah o të madhënum, dëshmej për Allah o të madhënum, dhe shpesoj që edhe jo ti në dëshmetarë zbashku me mu, se na i u rejmë, dhe primit e tila përta. O Zotë, na jemi të pa aftë dhe të pa mundë shumë me ndalë të. Por na i urrejmë këto. Na e urrejmë të atimë bëshortore. Na e urrejmë a moralitetin. O Allah, na e urrejmë drogën. O Allah, na e urrejmë gjakderdin. O Allah, na e urrejmë alkoholin. I urrejmë këto. Andë, O Zotë, na mshira. E në ruhen nga dënimi që e meriton poplë që i përhapë në vetë në ti këto këto marzina dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe këto punë të ndyta të flisht, atolta, Allah në runë. Në lutë Allah në manum, lutë e bëdua, që Allah në runë, dhe qëta është ta u zënë, dhe meri këto sebebe që i ceka, shpeset e ka Allah në manum që inësha lus Allah, lusë Allah në manum që të përmisohet situatë dhe gjendja, e ti dhe gjendja e juaj në familjën e juaj. Që në ruar, pyjtje pas pyjtje, telefonatë pas telefonatë, e ardhen në fund të emisionit tonë. Allah në madhë lësë që Allah të në ruë nga qdo bele, fatkeciet, keqe. Allah në ruë nga qdo keqëbërës dhe nga keqe ti. Allah në ruë nga qdo ziliqar dhe keqe ti. Allah në ruë nga qdo lakmiqar dhe keqe ti. Allah në ruë nga qdo dukuri negative. O Allah përmirësoj e shëshënin tonë. Në ruë e rinin tonë, ruë i familje tonë, shëshërin tonë, ruë e Allah vëndin tonë. Në jepë të mirë, të mara, njëtë në kësaj botë dhe në botë në të t të Allahu subhanahu wa taala na ruajt dhe na dhashë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Personte me kaç, po jap në fund ditën e takimit našëm, Allahu ju ruajt dhe mbetsheni në mshirën dhe kujdesin e Tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.